O uansett, eh uh, velkommen til. Asså er gøy. Ja, jeg vet jeg ta det. Ta det. etterpå. Du hører på HS anno som, som store, store lisensparty. <laughs> Også er Andersen Storliselsparti spilles inn foran et stille og høflig publikum. I dag får vi besøk av en person som kommer fra som samt, men som har reist verden rundt i mange, mange år, og det er en ha den her. Ja, er en legende. Gård og doktor, gjør han ikke det? Doktor J.P. Ja, Albert. Ja, J.P. kaller han til J.P., unnskyld. Jodp. Han ø, er det sikkert veldig mange av dere som, ø, som kommer til se mer til. Jeg vet at han har vært inne og, hos NRK. Det var sånn vi kom i kontakt med han og pitchet et tv-show. Så det ble kult. Det kan en der ser han på skjermen. Det er, det, skal si, har lyd i headsetene, eller ikke det? Ja, jo, god ja, lyd, ja. Tormo. Tormo Døssi da fortsetter som teknisk produsent, er det vi kaller det? Teknisk assistent. Teknisk assistent, teknisk assistent, Tenker, assistent ja. Jeg vil kalle det, men... Ø, ja? åmor här det är kult ehm eh att säga på JP som en slags jag vet inte är en NRK:s ersättning av uh, han her uh, typisk norsk kjær Petter kjærven han är en slags då uh, prövar kjär samlingen han med Petter kjærven på den moden men, men han är på det mode han är den på personligheten som kanske några trenger. Ja, så noe, han har nog aldrig upplevt som är har upplevt så otroligt mycket. Det var gött att prata med han. Ja. Um, ellers, så um, så så säg får mig kanske några anekdoter, kanske en fabel eller två. Det det vore tjusigt. i Frost eller gjort på Albert? Ja, begge to kanskje, eller alle tre, ja. eller hvis Tormod, hvis du har noe å in inn, så... Nei, no, ikke noe sånn veldig spesielt da, så... Uh... Dette er et nytt segment, vi snakker med Tormod. Hva har du gjort uh, den siste ah. ugen, Tormod? Oh, uh, ja, jeg skal selvfølgelig ha kjøpt meg en så sånn ny uh, reisesykkel. Jeg uh, sprøvde å begynne å sykle til komme litt i form. Jeg uh. trenger kanskje ikke å på Kristian Straden Hovden, hvis du klarer å komme litt i form før det. Ja, nå er jo, det er jo mange... Jeg tror det er mange tusen deltaker også, og... Det er det mange tusen folk som bor i lokalområdet her? Ja, ah, det er jo det for så vidt nå etter det, nå er det... Men det, det kommer seg i form, det kan aldri skade. Nei, jeg tror det er litt innom, eller... Skal si for be, be, be mine, be mine mine noe... BMI-en min er nå på... Jeg tror det var... 25. 24. Ok, er det, det overvektig? Det... Nei... Uh, det er nærmere så, jeg tror på 25 oppover, da er du liksom... Eh. Du frykter morbidly obese-skyggen. Ja, skal jeg si min BMI tror jeg er 30 eller noe sånt. Nå. Men den reflekterer jo ikke ditt udseende. Det gjør han ikke. <laughs> du ser sunn ud, du ser naturlig ud. Um, det er ingenting med det som er morbidly obese. Nei, jeg vet ikke. Kanskje jeg, jeg, jeg, ego, ditt. <laughs> ego ditt. Jeg regner med alt. Ego ditt. i hvert fall på FEDME-kategorien på BMI-kategorien eh ja, skulle hatt en eh, ikke body mass index men en ego en E M E M I ego mass index där har varit fett. Och som renodlad. Jag vill säga si att ligger nog gott upp på morbidly egoistisk uh, på den skalan. Eller inte egoistisk, jag är väldigt är inte men jag har ett stort ego då. har en konstant ett konstant behov för att få bekräftelse på att jag ikke spesiell, men at jeg, at jeg har noe å komme med det og bare forsørge et barn å være en bra borger, liksom. Jeg trenger noe med... Ja, det du gjør som utover det. Jeg, jeg prøver å skrive. Jeg har den podcasten. Jeg prøver å skrive noen romaner, eller kanske filmmanus. Prøver å skrive? Nei, det ja, det er skriver innimellom, men... Det er vanskelig mellom, men... å sette sammen bokstavene. Jeg sliter jeg skriver. Eller henne, henne stopper opp for deg. Jeg sliter med ord. Ja, ja det det. Det er derfor lydbog, jeg, jeg har alltid hatt en... Du er ikke hatt, sånn en typ som ikke klarer å punkt, du måtte du bare... Uh, sette setningen kom, bare fortsetter og fortsetter. Kommer, fortsetter. kommer, kommer, altså det. Er den lorlig, som uh, faktar om fina. Nei, men uh, jeg har to kul cool, uh, groundbreaking-ideer. Det ene er, det er vanskelig for meg å skrive, så da tenker jeg... Det er ting jeg har lyst til med lydet mitt. Det, det kommer til den nå. Oj Lydbog... Bare dropp boga, ikke skrive boga, bare spill lydboga direkte inn toppen av hauet, eller litt som en podcast, bare, ja. bare altså, sidd og dikt boga med ord, med audio. Det andre det er... Er det en som... Kommer, han går bil, nei, nei, eller... Nei, du kan ikke si... Du ser, det er ikke sånn som når du, du husker når vi hadde... Se, når du kom seder med i på på ungdomsskolen, ja. lærebøgerne, så var det sånn, så den fick som läst upp eh, Shakespeare, så liksom Romeo parentes upphissad parentes slut. <laughs> Och så läste han liksom <laughs> bara vitsen. Kan jag bara spelle det ut. Romeo. Romeo! Det var <laughs> det sang, det det? Romeo. Den sjunger ikrä Romeo. Det blev tyst. Det var to olika sånger. Jag vet inte, men uh, poängen med det at uh, att han ville ta de ville ta avstånd från oss vär skådespelare. De hadde satt en fyr til å lese opp, i stedet for å spille Romeo som følelsesmessig som han tolka karakteren, så tog han heller og leste opp parentesene. Ja, jeg husker ikke det, men... Uh... Men, uh, Tormod, ja! par parentes, tissetrengt, parenteslutt. Vad mener du om... Å, du med altså? <laughs> ja, mister meg selv. Den andre revolusjonerens ideen har, for å komme meg rundt etter at jeg med ord... Jeg har ha til en film, men jeg slider også med det å, å filme ting. Eh, eller, jeg slider med å ta en, eh, et litterært verkt. Heller er det å stoppe på det når det går med så. til film. <laughs> jeg, slider med fi, jeg slider ikke med å filme ting, det var feil. Så sli, men det jeg slider med er at å adaptere litterære verker om til film, Arnus. Så min idé, som er dritkul, bare film Filmatisering av boga. Bare filmselve selve boga. Sette, sånn. Ja, du prøvde å eh, Tatt for det eh, Se for noe, Anne Holt ses, nybog, Og prøvde å ha det til film Tingen er at folk Folk kan lese fort Så jeg ser for at du bare filmer du, For det, det du trenger å gjøre Du trenger å printe en bok som er veldig stor Og så må du ha veldig god kvalitet På kameraet ditt Og så bare på en måte Pener du over ordene Ganske kjapt så det er ikke bare en type pause Jeg kan ikke alltid teknisk Men i alle fall, du kan si det ikke er sånn. Du kan lese boga på skjermen Med musikk Men, selvfølgelig Men øh, hvis du ikke klarer å skrive boga, så skal du klare å filme Nei, det er ikke min boga, jeg filmer noen andres boga ah, ja. Så slipper jeg å skrive selv liksom. Men nå snakker vi om Se. min karriere Så bare du. Kåre kommer inn uh, Skal basere meg Skal du bare sette deg der? Nå ja, må må da, må vi bare se dem her har vi to rare karakterer i bakscenen her Det er jo e Mor Morf, prater du som de en idiot da? Du er ikke idiot for det om du er en karakter Jeg føler ikke det er bara Jeg liker ikke helt når du nedverder meg sånn Jeg nedverder ikke hvor jeg tar det på alvor Men jeg kallar det en karakter for det måten jeg på Det er sem semantikk, ikke sant? Ikke heng det eller like? <laughs> jeg eller ikke, det er du som har det Høy altså. og høy Høy og høy <laughs> ja, Du er i hvert fall uh... Bachelor ja. Ja. Det er bare en Sven <laughs> En Sven er et egen navn Begge to jeg, føler jeg det er, so... det er ikke det egen navn Sven På den måten Det er Ja, du vitser meg En Sven så hva du gjorde der ja, erg ja, eh. kan være en svend. bor bordde i kata Huset det for kan fikse det igen O så. Kan... Oh. han vu ha med sång spotan ja. mm. men er eh. svende som kommer oss <laughs> det, det er gø er... for oss. Ja, jeg føler Tormod og Kåre jeg klarer ikke å snakke gang de bare sier det de sier det bare begravd De er ja, bare profesjonelle og tar mikrofonen vekk i hver mikrofoner Det er kult når vi har kunne stikke ut og kjøpe splittere og ta seg over ja, ja. på den måten Det er ja, føler, Hvis de ikke hadde gjort det så synes jeg at han uh, skal få betalt for det Får Tormod betalt for det? Ja, ikke han fast ansatt i en rekord du men får han betalt för att vara här ska vara en timme liksom. Nej, det står ju ju eh, diverse produktionsassistent i kontakten så säg då liksom stämmer det. Är eh, så sånn, lätt att vart. För köra för du betalt för att vara här. Nej, jag är bara här för att massera Ja, men får du betalt for det? Nej, nej, vi är väldigt goda vänner med så jag fölliker inte tränger de få betalt på det. Så du gör det kunde för att han är en god vänare. <laughs> Okej okay, du hører, dette er jo blitt parti party är faktiskt faktisk hos oss en store lisensparty Når vi har fire NRK-ansatte i en bil som nei, jeg er jo ikke ansatt nei, Tre NRK-ansatte og en nei. som Gjør en god jobb i hvert fall ja. Kan vi se det sånn? nei, Du har flere boller Kan, kan jeg ha fått en bolle? Ja, selvfølgelig, det er jo party <laughs> Jeg har ikke saft, men Nei, men jeg tar ikke saft, det går fint så det. Vil, du, vil, du, vil du høre min par de på Torolaf? Ja, det er alltid litt hysterisk. Er det morsom? <laughs> er det god stemning! God stemning! God stemning. <laughs> jeg føler at jeg ble veldig personlig å hake det her. Ja. Folk har sagt at det er morsom. Så. Men det begynner å ligne på en sånn bro-gjeng, dette her. La... Det er ganske fett. Hvem er den karismatiske lederen i vår? Kult. Du tenker, jeg hørte på en... Uh... Ari Shafir og, og Mark Maron eh, på WTF snakket om Dice Clay siden gjeng, og så var det Kinnisen hadde en sånn antrasj av komikere som var liksom Kinnisen guys og så snakket de om at kanskje Ari Shafir var en del av Joe Rogan sin posse på en måte, at det var det nærmest du kom ja. Nå om det Hvem er på en den karismatiske lederen av, det, av denne gjengen? Nei, øh uh det veier jeg ikke. Kanskje Hansen? <laughs> Bjørn Hansen har han jo Han er jo i road gigs over hele Norge nå. Ah, ja, ja. Hørtrykk, du måtte nærmere til Estland nå. Til Estland? Er det et uh, marked for komedier da? Ja, det i hvert fall Kristoffer uh, Kjeldrup har vært der. Seriøst? Ja. Men uh, slik han starter hvert sett med Øh, fra Bergen! Så er det greit. Det Doff, gjør det. Doffen, doffer du? Ja, det er kjøkul. Kristoffer Kjellrup på tidig, eller Bete på YouTube. Jeg bare sørger på Stoffer Kjellrup på YouTube. Har du videoer? Også? Ja, det er 4, 5, 6, for å si det. Veldig gøy. på meg selv som en fan, nå. en fanatiker. En Kjellrup-fanatiker. <laughs> Jeg det. Og det er litt en kule greie, for det som liksom, du har dagsører, så han er liksom go-to- Norges beste komiker. Men det er kult å finne han liksom, han som ikke har fått den verdsettelsen, det er jo liksom sånn Kjeldrup ligger rett under der. En del av, han er ikke en del av Søros. <laughs> Crew, eller liksom, På, posten. Posten. Han, er, han er ikke i annen trasje til Søros, men de er venner da. Jeg føler det er kult å bare være den som bare, ja, jeg, jeg, er veldig, jeg liker Søros, men, men han som virkelig er geni her, det, det er Kjeldrup. Han får ikke den kredden for han fortjener, men han kommer til å, husket i fremtiden som en av de virkelig de som ble satt med pris på etter at de dødde <laughs> men han har mange gode år igjen eh, selv du det var, du. var veldig hyggelig var rett og 30 <laughs> ja, jeg tror han er sånn 36 mulig er nå jeg kan ikke uttale noe, men jeg vet ikke men eh, dette er dette bollerbryter så det er som vi sier å spise boller her <laughs> ja, ja, det var Nei, ikke det er party. du si at um, Lars Berrum og Oliver Wernskog er en del Olsen på sin antrasje? Jeg vet ikke hva som jeg er, men det er jo noen sånne crap comedy-greier som jeg så over til Aidenberg. Jeg vet ikke som, eller tror i hvert Lars Berrum er det. Berrem, er det, er det de som kaller seg Norwegians of Comedy? Hva Eller var det noe som noen bare skrev kalt de for? Jeg er ikke, ikke heller, men spekulering lov. Ja. Um, du kan i hvert fall se på oss som på en måte Kanskje vi hadde trengt en karismatisk leder At med er liksom gjengen Men vi skulle hatt han der uh, Kanskje vi kan få Rune Andersen på en måte Til å ta sin under vingene sine, sine. <laughs> At det er liksom mer Rune Andersens Antrasj av Kristiansand uh, Morromenn Jeg ser ikke på med selv som en morromann <laughs> Kristiansand og? Og Kastet opp i min egen munn Og det jeg sa der nesten Du ser på deg selv som en Kristiansand nå Nei, egentlig ikke heller. Hva ser du på det skjælstom? En del av menneskerasen. Ja, ah, så kunne du ikke si en prominent figur. Jeg ser på meg selv som en PP-ET-mann. Hva er det får noe? Proffpartner i naturhusen. Ah. Nei, men jeg ser mer på meg som en del av um, Hva skal jeg kalle det? En del av nå du gjort det jeg gikk inn og byttet navn på podcasten til Thor Olavs. Stor lisensparti. Da hadde jeg bytt såret, tror jeg. Og du har blitt en del av posseet mitt. Ja, det har jeg ikke tatt så tungt. For all del hvis du breaker, så ville det gjerne vært en del av posseet ditt, eller annet, kanskje ditt. Det har jeg ingenting imot. Ja. Så mye respekt har jeg for deg. Nå hvordan jobb skal du ha? Liksom kåre masserer med? Oppvarmer, kanskje? Ja, ja. Gå på scenen, så bare... Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Oi! Ja, i jord deliberately synes er den som Han er en sånn karakter som Brody Steven sagt. Det Men han er jo autist. så <laughs> Nej ekki. <vet> han, <laughs> han er jo det. <laughs> det var egentlig vant å trenke. Definitivt en Asperger i hvert fall. For å si sånn. Kan jeg si det Det er egentlig helt detassemblee med. Musikk. <music> . Jodt, ja. Jodt. Jodt. Jodt, Albert, er det ikke det? Det er jo Jodt P. Jodt P, ja, selvfølgelig. Så er det i hvert fall en flaut. Jodt P, Albert. Skal vi ta in Han har stått ut lenge nok. Men da ser det ut som M å gå ut av Jag Jeg har ikke plass til flere. <laughs> det som er convenient, er det i hvert fall. For det er to som sitter og bag det, som ikke det er en del av podcasten. De ble bare hei, så ayo ta det ska syssanta så men jag kan bara gå ut där med eh. det här det tar ett kaos av forskjellige karaktär personer urschuld eftersom jag kört med tomor att han faktiskt får plats upp i barnstolen till datteren min som är 2 och 1/2 år så det är ju väldigt åh det är så väldigt kompaktabelt så in Men du har inte du får inte på dig selen det gör du inte Nei, jeg romper meg litt i klemme her, og jeg tror det er noe som stikker opp her, men ja. Du må redusere BMI-en din litt. Eh. Ja, jeg må, jeg må det. Du må ned, du må ned på 20, må du Jo, 22, eh, da er jeg fornøyd. Når er du eh, motbydelig? Ikke, ikke at morbidlig betyr morbidlig. Tenk som <laughs> BMI-en, hvorfor har jeg gått <til> motbydelig overvektig? Men morbid overvekt, det er jo artig begrepet. Eller. Morbid? Morbidlig? Ja, men... Eh, eller hva du skal kalle mobiler. Uh, uansett, men hva er på en måte den nedre skalaen? Er det liksom morbidly... 120, tror jeg. Det? Morbidly underweight? Uh, fra uh, frem og nedover så er det non, non or vaguely existing. <laughs> du ser gjennom det, nesten. Sånn, ja. Er du er blurry, kanskje. Sånn. Ja. Mm -hmm. Du er bigfoot. Mhm refererer en gamle store komikere som trodde Mitch Hedberg var en del av en uh posse jeg føler jo, jeg føler ikke Mitch Hedberg koiner at Bigfoot var blurry det var ikke det, <laughs> ikke på den måten <laughs> jo, <laughs> men jeg skjønner det jeg er greit, det er. Mitch Hedberg del av en posse jeg tror ikke det, jeg tror han var bra, eller jeg tror han er nesten uh, posse leder nei jeg vet ikke, men kanskje del en del enn et miljø. Og det er kanskje ja. det mer jeg øver vil være, en del, mer, heller en del av et miljø, sammen med med andre kreative mennesker. Men jeg må lære, jeg må lære å sette som noe, jeg må lære å skrive ordentlig. Det må jeg så er det litt med tid, jeg må få tid til det. Det er vanskelig. Det kanske kanskje en skyldning at det er greit, jeg, går, jeg står opp tidlig, går på jobb, jeg jobber hele dagen, kommer hjem, tar hva på ungen min, prøver å gi ungen min en god uppväxt. og så är det några hustingar som att göra ja, har ju har prioriterat din själveralisering förrungen. Det där det menar at det må finnas en balans där och kanske jag måste vektlägga miga själveralisering lite mer framöver på det jag tänker. Alltså wow, du har jo eller wow, du 23 år. vad ska jag säga för nå 22 år til som är. Ja, så det er, hun har jo god tid på seg. Hun har en stor harde tid. Hun har alverd som en ja. tid. Hun frottser i tid. Men vi er nok ikke tid. Men... Det er poenget kan... ditt. At... Nei, tenker, altså, det er viktigere at du, når du når 30, så når hun er rundt tid. Ja. Det er mye hårdreining. Ja, jag vet inte det, det, er ikke det, det oss, du är du har kommit eller du har dålig tid på detta och blir sällrealiserat än det hur har. Så då bör kanske roteras prioriteras där först. Men det är väl den en annan vinkel att se på pappa och sällrealiseras själv mer och mer när någon som är i kör någon ansvar för mer länge så jag kan ju göra det på den sidan grejer. Och jag var på det med att jag blev väldigt far väldigt ungt så jag har ju möjlighet att realisera mig ungen ungarna flyttar ut där jag får gammal på något. Ja, men hvis det, din så att det blir inflation och hussk. Så jag får nog att området är väl ett ekonomiska system och sånt. Så de måste blå på jämmet då. Men eh, jag har ju lagt såna 17 Ja, ja, det är stort problem. Detta är tingen jag tänker på hela tiden. Det är det. Ja. Alltså jag kör det lätt eller det er men det är det inga jang, ikvant. Så, ikvant. Men jag måste bara så gott mig kan, men men datterarna kommer först ur anset. Datteren min kommer først, uansett. Bauer. <laughs> Jack Bauer. <laughs> Jack Bauer. Det er ikke egentlig Jack Bow. lyst til. Det er jo faktisk å sidde på en strand og drikke morgit, Men uh, han må jo hele tiden løpe etter datteren sin, uansett hva han kommer. Ja. Det er alltid någon som kidner på ho, eller planlegger et terrorangreb. Det er en sånn masokistisk budskap, den ser her inn, at, uh, får, du, får du datter, så blir det slid är väldigt negativt de, syn på på livet som right och sånt där förmedlar som jag tar avstånd från. Ja. Har du varit gøy med en serie som hette 48? Jag ba ja. slänger ur Kåre, vad menar du? Ja, men, kan jag få låta för oss så? en film som heter 48, menar du Tormod? Eh, uh, jag ska Nei, jeg tror den kan få lov til å få sett, forresten Nei, Jeg var ferdig med mitt uh, Ok, Kåre, da kan det, vi ikke skrive uh, til Kåre Hva mener du, Kåre? At du skal filmatisere en tv-serie Som heter det Ok, nå banker uh, Dr. Jodd um, uh, Albert på døra her Merkelig hvordan det skjedde At jeg sa det, og så banker han på etterpå. Det var utrolig banker, banker. Noen ganger lurer Noen ganger lurer på meg, synsk Yes, eh, Thor-Olaf, hvis du har noe imod å steppe ut, Nei, så tar vi... Nei, hva er det? Kult. Hei! Hallo, hei. Hei. Dr. Dr. J.P. Albert. Det stemmer, um, J.P. Albert, P-H-D. Nei, P-H-D. p, p. ja, jeg tror jeg, jeg, jeg er med oss, eller jeg mener altså, altså, altså, altså, altså, doktor, i uh, Oxford. På Oxford, faktisk. På Oxford selvfølgelig, det er du kan mange språk. Ja, jeg ble veldig forrøret. Plutselig bare bryte rett ut i engelsk, eller i spansk, eller i russisk, jeg vet ikke. Det. Ja, du har bodd i Spanien. Ja, bare en liten periode. Jeg bodde i Baskerland. Periode? Men, eh. Da blander du med spansk, føler en Periode, tenker du på? Ja, en periode. Uh, bare for å male et bilde for lytteren. Uh, ja, ja. Ikke for det at vi er en sånn podcast der du kommer for å, for å lygge eller promotere den boga di, for den, den ble sluppet for et par år siden, men i 2011 så gikk du til toppen av, av bestsellerlista i England ja, jeg gjorde det det var, det var med, et stort øyeblikk for så vidt men <trykk> jeg har ikke det bestemme min der <trykk> Nei, det er så merkelig merkelig skjæring da ok, jeg føler vi har ikke så väldigt mange prominente personer som gjester her jeg, jeg har. Jeg tror ikke. Ja, hun var alt for, alt for, alt for bra, eller alt for... Du må bare, jeg vet ikke, du virker som en omgjengelig og ålreit fyr, så du får jeg, bare ta meg som det, i hvert fall. Jeg prøver å gjøre uh, var det som fikk deg til å, å, å, å begynne å, å studere? Og henne var du når du var 18? Hun var da 18, ja, det er et spennende spørsmål. Hva skal jeg si for noe? Før hun skulle velge studiet... på eller Fortsett. Ah, ja, hallo Jan, det er å sitte på deg der. Hyggelig, hyggelig. Ikke, du trenger ikke adresse. Jan ah, P. Okay, ja, Nei, eh, var på deg for en del. Nei, jeg er 18 år, og jeg begynner her. Jeg skal si for noe, jeg var, jeg var veldig redd for at jeg skulle komme inn på studiet och og slett bare seks år, men det hadde vært en litt frykt for at jeg ikke var god nok. En frykt for at ikke seks var godt nok? Ja, det var seks år i alle, alle, alle karakteren min var seks. Altså hva? Eller hva? Det var jo A, eh, det var jo S på den tiden, som eh, var ganske før de i tid. S, faktisk. Ja, <laughs> ja for du, du framstår, eh, må jeg si, ung, men eh, du er faktisk 52 år. Ja, prøv, å, prøv å holde meg i form og spise godt, sunt og godt kosthold ja, men det är viktigt. Men jag satt på Tromme eller satt prommed mitt i en läge där. Du var flyttad ut aldrig. Jag har blivit tvingad ut på en måte, eller bläckigt tvingad ut, men uh... Ja, det var turbulent i hem och okej. Okay. Måste gå med ut for Har du ja, nästan fått överleva? Då du nästan bara sätta gränser her. Eh, uh, och er du villig att gå in på privatlivet? Ditt? No, det tror ikke jeg har så mye altså. ganske. har jo utlevert noe jeg på i bøker. Og... Du er en åben person på den måten? Og... Jo, det er ja. det, ja. Kan jeg få lov til å spørre, var det, miss, var det abuse? Var det, og... Nei, det var det ikke. Det var ikke noe. Jeg gikk aldri ordentlig ut av Var det mer intellektuelle konflikter? Nej eh... var, var du i opposisjon til foreldrene dines eh, filosofi, eller jeg, jeg er ikke meningen til lederen spørsmål. Nei, det er veldig bra. Eller, det var en litt interessant kurs her. Var, eh, Samuel Selberg, jeg vet ikke om du hørte om han. En person. Det ringer i bjelle. Ja, han var uh, veldig flink til å ha oss som du skal oppføre det. Vi har hatt Samuel har vært her uh, før. Oh, det, ja, ja, det er kult å høre. Kjenner du Samuel? Ja, litt sånn. Det er interessant kanske vi har... Kanskje det er folk med At vi deler på kjennskap mer enn vi... Altså, verden er liden. Ja, det er han. han. Ja, det er Nei, Samuel, han... Hvor er det han tenkte at han er her? Ja, det burde du oppslutte. kan kan legge ned et godt ord for det. Ikke... Ja, treffer du Samuel... Det... Treffer han på... Eh, han, han, vi, han, han reiser rundt han da. Så av vi til så krysser vi med stier når vi holder foredrag. Så. Det er kult. Men eh, familien min... Eh, jeg kunne tenke meg å ha vært en del av et sånt miljø der du har eh, forskning, eh. det virker kult. Ja, men da du jo, eh... Men jeg er jo bare en podcaster, så jeg... Det er jo for all del så god mulighet for en sånn til andre som podcaster også. Jeg håper det, jeg håper det. Ja. Men Fortell om forholdet ditt til foreldrene dine, og hvor var du når du var 18? Hva, hva var... Det er bare så fascinerende å se på, på hvor du ender nå, og alt det du som har vært innimellom der... For jeg tenker liksom, hvordan henne var du da? Jeg vil vide hvor du kom fra. Altså, jeg måtte flytte ut fordi uh, pappa slet litt med uh, litt forskjellige um, avhengigheter. Hvor det rus og uh, alkohol. Og det gjorde... Uh, de to store. Ja, de to store på en måte. Og det gjorde at han var veldig distansert. Han uh, fikk... Uh, kan på noen måte si at det var en komplisert mann, kanskje? Ja, for så vidt, men uh, på en måte var det vanlig rusmisbruk også. Ok. Hørset, det var, jeg det var tråkket på sprøytene i uh, i barndommen. Det er ikke så veldig gøy, så derfor, uh, nå er jeg med 16, så flyttet jeg ut. Men det uh, er for all del, det har et kjempegodt forhold til uh, bare begge foreldrene nå, det er ingen uh, ondt blod der. Er det jo hva motsatt kjønn? Motsatt kjønn? Og foreldrene dine, begge... Det var ikke begge menn. Nei, nei, nei. Ne, okay. det er jo ikke mulig. Jeg følte jeg hadde lest det, det er mulig det Seidbergs bok, altså jeg følte jeg hadde det i bøgene dine. Men jeg har lest bøgene dine, bare så det... Ja, det er farlig. Jeg krever ikke at noen skal ha lest bøgene dine. Nå husker jeg ikke... Hva var titlen på den, uh, på den første bestselleren? På... De, uh, jeg tenker det var nyhets, da. Ja, den, den boka som kom ut i 2011, som gikk til toppen av listene i, i England. Ja, ah, det var uh, ensomhet. Fører dette isolasjon? Ja, jeg stemmer, stemmer. Ja, det er, Men, var det ingen som hadde fortalt meg. Bare sånn, det er det er. <laughs> <laughs> Tingen med den boka går litt ned inn på ensomheten är ja, men det är vet intressant för någon med en att studera från på ett mode på olika som du gör och och du på ett mode drar tillbaka till tider eh, om det fantes eh, en som hed i preagrikultur kulturella samhällen och du är ju väldigt upptatt av att sammanlägga på ett mode vår civilisationordan med eh, kanske speciellt 1700-talet. Ja, nej förå Sett meg litt i bås der, jeg føler jeg. Det er for mange forskjellige temaer. Og, jeg. Ja. Jeg ikke, noen har beskyldt deg for å være eh, ikke meningen av samling det med, med Dan Brown, men eh, noen har gjort det at du, du skriver om på en måte jeg vet ikke hva jeg ser, har, du har ikke fått kritikk for å være kvasi-videnskabelig, men du har fått kritik for å popularisere og kanske forenkle visse emner, sånn som når du, når du skriver. Hvem er disse kritikene? Lokale, altså Ferdlandsvennen er ganske... Ok, det har jeg ikke fått med meg. Du har ikke fått med deg kritikken? Nei, jeg, det bruker meg ikke like så mye. Nej ok, men då trenger vi ikke å med det. Nei. Men uh, jeg skal fortelle om det var 18 og... Ja, hvis du vil vente tilbake til det, så får alle... Ja. For... Uh, Hele livet mitt ble forandret når jeg fikk vite at kom inn på universitet eller høyskole som jeg hette denne gangen. Høyskole i Oxford? Ja, først gikk jeg på høyskolen i Agder. Ja, du var innom HIA, som det heter. Ja. Eller HIA. Ja. For med fikk brev i posten. Så på dette stadiet så ser du for at det er på en måte litt sånn ikke standardliv, men om du skal få det, bli i, i i hjembyen den. Nei, jeg sa for meg et liv. Jeg kunne det for meg, eller heller, hele, hele, hvordan livet i mitt skole ble, stod sto og falt på, om jeg kom inn på studiet eller ikke. For når jeg fikk det akseptbrevet, og når jeg ble godkjent, så satte jeg meg en i, i kjeften, og var klar for å, for å gjøre det slutt, for å si det sånn. Så det var jo hele livet mitt ble forandret når jeg kom inn på HIA, høyskolen i dag, da. Ok, det, jo, det har du ikke skrevet om i bøyene. Så du var klar for å ta ditt eget liv som 18-åring? Ja, på en måte. Unnskyld. Dette... Ja, nei, det var ikke Men var bare... det. Men hva var det at du kom in på HIA som forandret? Ja, for da visste jeg at det hadde noe her i liv å på en måte, at det er akseptert på, på tilhørigheten ja, uh, uh, ja. Uh, ja, ja, det er akseptert det er en plass J.P. Albert er i verden PhD du har kommet langt ja, det som å reise om til jorda, så det er veldig det Jag det, det... Ja, når, jeg ser på, når jeg leser om, uh, på en Wikipedia ser det om livet ditt og ser at altså, du, du har tilbrakt flere år i England du har tilbrakt i Spania du har vært i Asia mye. Ja, i hvert fall det har jeg vært i Asia. Hva, hva er, Asia og... hva er du er, føler du har på en måte lært? Hva, hva, hva slags lærdom har du plukket opp? Hva er på en måte... Kan du gi meg et eksempel på noe du har lært uh, av andre kulturer? Ja, det kan jeg. Du har jo en bachelor i religion, etikk og kultur også. Uh, fra Beijing. Nej det har jeg ikke. Hæ? Det må jo være en feil uh, info her. Tormod, du bara dra opp uh, Wikipedia og sier at det uh, er ikke meningen til å mot veggen, men uh, det er Wikipedia. Ah, neha, ja, ja. Er det som kødder med Wikipedia? Si her, ja. ja, her står det. Um, tror du det er som har køddet med Wikipedia? Si du, du er inne på J.K. Albert nå. J.K. Albert? Ja. Vet du hva? Det er jo John K. Albert. Ok, nå føler jeg meg som en dyst Ja, nei, for Det bryr meg ikke jeg. Det er en viss sjanse for at jeg har lest Noen som ikke du har skrevet I forbindelse med et uh, intervju eh, Men um, kan, ja. nei, for, da, da kan vi se på det som en mulighet for meg Å faktisk bli kjent med hvem du er Jeg har ja. ganske lite informasjon om kanske det, ja, det Jeg kjenner med... J.K. Morgan. Morgan Kjenner jeg veldig godt J.K. Morgan? Morgan? Hva er det som skjer her? Tomo, jo... kan, du, kan du hjelpe med litt, eller? Hva uh, vil du gjøre for noe? Det er veldig, veldig forstyrrende satt, hvor man se om jeg det setter meg litt ut her. J.K. Albert, uh, jeg, nå har jeg forvekstet med to andre tror, man, personer. Han antropolog. Ja. Jag trodde du var en psykolog. Nej, nej, det är det är inte. Det en øh, psykolog. Vi måste klippa detta. Kan du hjälpa mig då att øh, Albert? Ja, jag ska bara fortelle för vi kommer ta klipp i detta. Jag har inte lust att framstå som det jag gör på podcasten som vi kommer ta för detta tar hörs ut som att det är vet vad jag snackar om okej. Okay? Ja, få øh, Då förlåt eh. vad säger det? Så hvis vi bare fortsätter akka som sånn att ingenting har hänt. Ja, för mig tar jag med ro gut och och märker ju mig. på pusslet. Okej, doktor, du du sitter här eh, som 18-åring med med klocken i, i munnen Og så så blev du tagen in på på högskolan i Agder och så och så ser du så ser du en plats för dig själv i, i världen. Ja, en plass jeg kan få bruke mine er kunnskaper. Hva følte du da? Følte du da? Følte livsknist. Lysen til å leve. Det ja, er kult. Men, eh... Og så tilbringer du tid rundt om i, i forskjellige plasser i verden. Ja, hele verden. Alle kontinentene. Det er jo noe om antartisk og antartika, da. Så. Ja, Oceania, eller? Ja, jeg har vært i Australia og Nigeria. Og... og... Type Papa, eller... Maman hyggen, ja. Nå det spøker jeg. Dette, dette er en uh, humorpodcast, hvis, hvis du føler at... Uh... Ja, nei, bare spøker. <laughs> ja, ok. Han tok helt vitsen, men... Uh... Maman hyggen, ja. Ja, nei, nei. nei. Uh -huh. Fortell. Jeg skal fortelle om... Uh... Hvor reiste du først? Nå, nå, hva hva var det som var billetten jeg... din, uh, Uda Kristiansand? Nei, tar to... Uh psykologistudiet på HIA, da var jeg i høyskolen i Hagedå. Så kom jeg inn på Oxford, og så der to eh, doktoroppgaven i uh, psykologi, og ble doktor. Ah, PhD. Så du er PhD i psykologi? Ja, det er jeg. Og um... mm. du virker som du har et veldig avslappet forhold til... Jeg føler ikke jeg nå. Det er... Kun... Jeg føler bare folk som... Det, ja, det er väl en godlysert <laughs> okay. då eh, at vi prutar så. Okej. För det är en gammal kliché att alla som eller en stor del av de som studerar psykologi egentligen bara studerar och jobbar med sig själv för det det har issues. Ja, men det är väl såna klichéer. Ja ja. Jag får rätta glömmen. Att jag på mer tre fjäll i livet mitt liv eh, på detta tidpunkt där det skill så mycket syn det og... Några gånger känner jag att är eh, hvis vi kan gå noen ganger føler at jeg bruker de her intervjuene Til å snakke om meg sjø Altså om Jeg prøver å spøke, jeg prøver akkurat som at Jeg gjør de her eh, intervjuene om til at Det skal handle om meg Ok, hva tror du det kommer? Jeg vet ikke, det er vel uh, At jeg har behov for Mer som er det, eller Hva er det jeg ser på deg, du har Pyrofilite hårvekst Hvorfor Sa du? Du, du begynner å miste håret, og Men kanskje du ser på det som uh, at den uh, biologiske klokka uh, tikker. Og... At det overkompenserer hårtab med med mer oppmerksomhet. Ja, du føler at du ikke er relevant lenger, eller? <laughs> og ikke relevant lenger for det her miste håret. Ja, det føler du kanskje nærmere din siste dag. Og... <laughs> jeg har forgått at ikke jeg ikke er den eneste som uh, overtrokker uh, grensene for intervjuet. Nei, du spurte meg hva, så jeg må bare svare ærlig liksom, med PHD. Ja. En av de mest interessante historiene um, når jeg leste boka di, Ensomhet, uh, hva var den under titeln Fører det isolation isolasjon? Ensomhet, fører det, det til isolasjon. Det var ingen som fortalte om det. Nej og det är jo, jo på en måte <coughs> i de feltene du har jobbet i så er det jo dette med at det finns ingen selvfølgeligheter. Mange vil jo se att mange vil jo, når de ser den boga så vil de kanskje skrive med tushpen på ja <laughs> og så er med den saken og så går vi videre på en måte ensomhet fører til isolasjonen og, og omvendt, vil jeg i hvert fall tro. Ja! Men dette går du väldigt dypt in i och och ta på alvor da. Øhm um, noe som gjør at Ferdelands svensk kritikk som, som kalte det for kvasivinskabelig egentlig ikke bider på det, det og det forstår jeg du har Nei, for det er litt mer jeg vet ikke det, Tidligere som har tid opp i hodet mitt at uh, utenfor, eller, ting utenfor ting utenfor ikke påvirker meg lenger. akkurat som har et, uh, har en hjelm på hodet mm. at ting bare treffer hjelmen og jeg, ikke, jeg treffer ikke meg For du har ikke en hjelm på hodet nå Nei, nei, det er en metafor. Det med at håret ditt uh, kan minne litt om en hjelm. Kim mener jeg? Håret ditt ser litt ut som en hjelm. <laughs> en av de hjelmer, du har... Ja, vet. nå er ikke sånn det ikke så opptatt av å utseende. Jeg fikk den av hårkløppen i... Uh, ok, Lytter, hvis, Lytter i, ja, der, for seg, så. hvis du husker det er som er... De der gamle hjelmene som på en måte, der där då kunde kanske abroller på som var liksom loud sen sån sån flyhjälm fly, som sånn Pearl Harbor så får där den fly den såna håret till till doktorn Ja, nei, det kostar med 3 shekels i Iran så det Okej okay, i Iran. Iran, du har varit ja. du har tillbakt Iran. Hur länge var du der? Ja, det var 2 3 veckor tror jag, det var missontet. Blir 10 har för sig såna satt på tunneln. Alene, og har hadde kom på feil fly, og plutselig endte i Iran, og jeg var, åh, så skal jeg komme meg ut herifra. Jeg er jo livel for, um, ja, Iran er ikke det du hører mest positive ting om i media. Så jeg ble sittende til venning på hotellrommet, og jeg hadde sett poenget her at uh, jeg kuttet mig i lår og ble att det är sjukepå kom eller så ambulansen kom så sände de med en höge. Så det har ambulanser i Iran. Ja ja, för sig själv hade kom. Det var en vitt på mode en, en missförstånd så att det är ambulanser i Iran så du de det sände det till Norge då. Ja, vi har tillbaka ett hemland. Ja, hade du så nu med pass och ja, reseförsäkring. Ja ja, så bra. Det det, det lär du kanske. H -h at uh, det må du ha når du skal unnlands Ja, jeg føler det var synd fornuft Men, uh... men fortell noen av det her uh, interessante historiene som har blitt på en måte varemerket Du har jo kjørt en himla uh, NRK har jo fundet en uh, markedsføringskampanje runt på en måte personlig en din, i forbindelse med TV-programmet som uh, så ut til bli en realitet nå på Kommer det til, til våren eller til høsten? Ja, det er fortsatt i Boston, nei, preproduksjon, så det er mm. kan noe bestemt enda. vad skal det handle om? Det skal handle om eh, det som ikke finner sin plats i livet. De som det som det går hans ikke går vild, men det som vi pleier å ta inn i bilen. Ja, det er jo på en måte de er ensomme, egentlig. Ja, det høres kult ut. Det, det virker som NRK er inne på noe. Eh... Men vi skal ikke Vi skal ikke ha noe av dem. er mer en ikke en hyllest, men mer en hylleste ensomhet. Nei, ikke en hyllest, men mer en alvorlig. Du ser på dem med respekt. Ja, men samtidig litt, litt, litt sånn jovialt og jeg prøver å få folk ut Utan leilederen sin og... Uh, på TV. På TV, ja. <laughs> Viser litt frem at det her er mennesket ja, det då Ja, det er en ting jeg har på når, når jeg har en udannet uh, person i bilen her. Føler du at nesten det har blitt sånn i vår tidsalden at du må på TV for å på, føle at du har lov til å eksister, Eller at det... För många så är ju det en slags Det er fin Det är en film man då ser där när du ser det där på TV så går det kanske upp för att du faktiskt är nå vart. Ja. ja. Del och blogg eller Facebook eller många ting du kan göra nu som får förhållandet mänsklig kontakt på något. Mm. Det är ett intressant ämne. Um, men men där skulle jag om, kan du slänga in en där intressanta anekdoterna som känner när har du varit på Petre morgon du har varit uh, på P Radio Norge P4. P4 Radio Norge. Åh, stämmer på det. Kul att min vän har fallit tonerna, va? Det det. Ja, ja. ja. Uh, du har varit på scen kväll på Skavlan. Jag såg dig förleden på Annakart här landstalk Du är ju runt och promotorer um, Det där på något. Eh, uh, och jag har hört så många flotta historier och kul anekdoter. Har du, har du en som ikke har fortalt noe sted, som vi kan ha eksklusert Ja, det tror jeg. Det var en gang i Alabama i... Du, du er en jævla interessant person. Ja, skal jeg fortsette? Det var en gang var i Alabama i USA, og så uh, var han på jakt med, eller traf på sånne to kjempekule... Jeg ble jo litt frekt å kalle de reddende, men uh, jeg beskriver det litt. Vi, uh, vi kom i prat, og det visste seg at de her var veldig jaktinteresserte. Mm. Og oh, de inviterte meg ut på jakt, så jeg fikk låne noen av med kikk-åtsiktet og Veldig gøy. Men det eh, skjedde noe når um For det er ikke mod i jakt på? Nei, ikke noe mer enn uh, skal se, dyr spiser jeg. Det er ikke noe mm. uh, med, jeg er uh, mod, mishandling av dyr selvfølgelig og pelsindustrien er jo en stor skam, men uh, mm. ja, Vad då shit gjort? Det. det var ingenting då. Nej. Och det ska se lite uh... Mm. Med åktingar det... ja. poänger att uh, jag fant en jävla torn eller bara en i... eller ben sitter. Och sen där, det här är det det är väl med ett torn. Ja, jeg sa där med ett jaktorn. Nej, hon mitt i, det <laughs> Nei, var kirketorn. Häftigt. Så du prutslät kyrketorn med riddlar? Jag har poängen att en salmerifla kyrketorn förfaller. Det här nu går du fel, Olivia. JKP. JK JP. Det en sån grej du säger att det ser ut. Ska vara helt där Du har ju en splittad personlighet. En person du kallar för JK som är som du kämpar om hård hva har jeg så det i en del av, av på en måte ting, historien din, at det, det er akkurat som at det er to sider av det som det er ikke meningen å skavle ned det her, men eh, kan vi, hvis vi kan gå dybere jeg føler ja, jeg er, <laughs> er ja. det är jo en stor del av bildet en stor del av personligheten det ja, det så har, Kan jeg snakke med J.K.? Ja, det er J.K. du snakker med nå er, Ok Han skal si for noe Vi har jo mørke sider Men uh, av og til har vi mine mørke sider over Og dessverre så var det han som kom inn i bilen først der Men uh, jeg håper ikke han har drept stemningen for mye <laughs> Nei, jeg vet ikke, jeg har han drept andre ting før? Nei, jeg ja, har aldri leie for all del. Nej ok. Nei, nei det, det er... Han har aldri drevet noe, han. Tor, kan ikke du dra opp Wikipedia-siden på J.K. Albert, se om det står noe der? Ja, J.K. Ja, Albert, ja. Her er, her er det. Fin, finnes ikke den siden, ok. Ja, finnes den. Hæ? J.K. Albert er han som, har, han som har bachelor i religion og sånn fra Beijing. Wow. Ok, nå ser jeg, se her, ok, nå, nå begynner mye å falle for plass for meg her. Du har reist verden rundt, og... Ja, det har jeg. Kanskje, jeg vet ikke om det er stygt å si, men levd som to forskjellige personer, men, altså du kjente det tidligere her, ikke igjen i at du hadde en bachelor i religion, kultur fra Beijing? Ja, det gjorde J.P.D. Jeg har bachelor i religion, og eh antropolog eh wow. studerat människor över hela världen och og... jag får då upp en mode JK som jag hade förberett mig på att snacka med så ja, det var JK eller mig för så vitt som har tagit här intervjuer så okay. detta mer detta är på en mode mer än det jag kunde hoppat på eh och höra en person skifte personlighet eh... jeg har en lite ord anekdot om en gång jeg... J.P. kom inn... Eller, kan jeg få? Kommer det bomanns nus? Jeg kan det, selvfølgelig. Nei, uh, nei, en annen gang der uh, bytta personlighet midt inn i uh, situasjonen. Uh, Nå trodde jeg du skulle si midt inn i en... Uh, uh, nei, uh, J.P. hadde funnet seg en us i, og hadde gått inn på en bar. Fondt seg en mus? Fondt en us i. <laughs> og så har han gått på en bar, og plutselig så dukker jeg opp, eller etter over, og... Uh, Poenget var jeg at jeg liker å alle i, Jeg liker å Unnskyld, ikke for å Men jeg liker J.P. Uh, som har ødannet Psykolog, vil kanskje ha brukt mer sånn Kompliserte akademiske begrep uh, På det å skifte over til Men du sier Nei, så kom jeg eller <låd> så skiftet jeg ja, ja, jeg liker er... mer ronde i kantene og... Ja, ja. mer jovial Jeg ser forskjell i det, det er interessant Uansett, han står med usinn der Og så kom jeg frem, og så gjør jeg hele barn og orgasme går du hele alle barn orgasm morgen går du barn orgasm barn moru barn ja og sån klarte du det bare med min ur går du hele barn ja folkene i barn ja, alle kom på for, forside rett kom. ut alle kom okei okay. kult overshare nå kult det ja Har noen andre kule Eh, historier. ja det en gang da jeg var på Finnmarksvidda. Eh... Ja, for du reiste jo til Finnmarksvidda. Nå, nå, nå snakker jeg til JK, ikke sant? Ja, ja. Du reiste jo opp til Finnmark for å bo på Finnmarksvidda en perioder av livet ditt for å komme nærmere naturen. Ja, jeg bodde i Følge og Løye studerte nå, en sjaman. En sjaman? Ja, en, en, en, en samisk sjaman som lærte meg om å Altså, si for noe av den samiske spirituelle kulturen. Mm. Eller, du har jo forskjellige skjamene, du har vært i Amazonas, du har og, i på tundraen i Sibir. Da blir det helt Sper, naturlig for meg også, å spørre bruker uh, samene noen form for uh, uh, plant med, på en måte, hallucinogenics. Det okay, er ikke med det. Jeg, jeg sa det ordet veldig rart. Det ja, er ikke noe med det. Det er ikke plantet, men blant og sperr med terrenstyrene sammen med kongler, som du finner på, på, på tøndrene i Finnmarksvinder. Å, oh, dette er nytt for meg. Ja, for eh, sæden til terrenstyrene, så finner du et stoff som heter KDP. KDP, det, er, det føler men eh, när du läser dem på freakforum.no igen. Ja, det kan gå till. Men du tränger tränger kongler för att på i kroppen som bara killer ut KDP. Okej, okay. ös tränger kongler for att för mode modulera dessa enzymerna. Okej, okay, och vad säger effekten av det? Och när vill du ska inta denna sperm konglesperm drickan? Det är en alternativ eh, form for eh, bedisthet på en måte, eller du, mm -hmm. du ser forbi materielle, og du ser eh, noen vil si sannhet, noen vil si meninger med livet. Ikke for å spekulere, men er dette noe av grunn for at samene ikke <coughs> kanske ser verdien av biler og hus på samme måte som kanskje vi eller? Ja, det er for del. Det er ikke en så stor paradoks at så stor andel av samene flytter til Oslo. Men det er mer... Eh, for å kunne leve i det her samfunnet, så må du jo... Ja, og hva observerte du når forandringer i kulturen til samene når du ser på utvandringer, og... Jeg vet ikke om dette er en direkt konsekvens av Kautokei nå, prøvd... du det så sies at det er ikke J.K. hele tiden? Så når jeg er J.P., så klarer jeg ikke å observe som... Nei, for du skiftet personleder oppe. Ja, jeg gjorde det på gång ganger. Jeg var da i tre år. så Tre år på Finnmark, så Nei, men fortell anekdoten som du var på vei til, til å fortelle før jeg begynte å spørre deg om. Jeg nå har var Du var i ferden her ferd å fortelle en historie fra Finnmarksvidda og så kommer det ja, ja, disse spørsmålene. Ja, det var ikke så veldig spennende. Altså det, var det var... Det var tre samer som ikke... Eller jeg var for vinteren. Tre samer, jeg synes som en sitcom. Ja. Ja, ja. Men det er som er komiker nå <laughs> også. Altså, jeg bare tenker... Det må være et ordspill på tre samer. Ja, det er ikke noe jeg kommer på. For. Samme tri, tri, tri sammen, tri sammen. Nei, fortsatt, tri samer. Ja, det var bare rett for vinteren at han skulle bli for hardt. De det gir han nok så hardt, Kåre, ja. Ja, ble for, det ble litt forstyrrende. Uansett, jeg fikk en real orgasm. Og eh, de klarte seg helt greit gjennom vinteren. Så det er en, på en måte det samme scenario som tidligere, at, du, at alle kom? Ja. <laughs> ok. <laughs> um, ja, du har den evnen til å folk orgasme bare med å være i et eller i et telt. Ja, eller? der skal du si at jeg gikk ned på kne og gjorde det på den gamle måten. <laughs> ok. <laughs> ja, for du, ikke, du ser ikke på seksualitet på, i de samme kårene konservativ och ramarna som som mange i Norge gör. Nej, jeg är ganska öppen sin då på det områden for sig sån det. Mm, det gör med ingenting och blir dominerat för sig rätt du. Har du tatt, uh, har du tatt mange om har tatt mange? Ja, så har du banger, eller har du Ah ja, plugga mange har du motsatt kön? Ja i alla fall det det misstod tellingar tror jag det er en sånn som er så trist er, så av og til når kommer så kommer jeg så hardt at J.P. tok opp og det dreper litt av stemningen for å si det sånn. Så J.P. han har ikke det samme forholdet sexualitet som du har? Mm. Nei, på en måte ikke. Det er det. litt morsomt for det det en av de gamle klisjerene der noen gang om psykologi er jo at, at typisk folk som er veldig i sitt eget haue har større problem med å slippe seg løs og, og nyde Primate-delen av, av kroppen sin Ja Stemmer det Men dere har aldri gått sammen Om å skrive en bok uh, Ikke om hverandre Men da hadde det vært kult å, å sett uh, Vi har skrevet en bok sammen Men jeg blir aldri ferdig Jeg er effektiv Jeg skriver kjapt Men uh, J.P. Men hvem er det jeg har han. sett på Jeg føler jeg har sett uh, Mye det Rundt på på de olika talkshow som och och lidar JP är det så sånn att du det är du är den som blir bäst och får JP att också kunna uppbestä förvåsme. Okej. Okay. Det var en vrid. JP kommer som en konsekvens av att du kommer. Ja, och så längre ska se si få några större orgasm och fler erorgasme och längre blir han. What? Dette, kommer vi å, kommer det att adressere dette i, i dette program om ensomhet? Ja, det er jo bare tull. Er <laughs> det Ja, ja, det er ikke et i program om ensomhet. Nei. Dere er ikke, har dere et anstrengt forhold til hverandre, du og, og Per? Det er jo et råk Er det det, ja? Ja, jeg er jo open og, udadvent, og han i innadvent og lukket, og... Det där tor det är torren de to du brukte där var det motsatta det torren du brukte att på. Ja, raka motsättningar. Ja, kul. Eh, uh, har ju varit mer mycket mer om det personliga än du har delt med skavlan eller någon av de andra. Jag bara säga sier... skavlan då. Jag vet inte om hotellet kan ju tala så men än hur än jeg tog skavle han bakfra på henne. Bare komme der. Jeg tog skavle bakfra på henne. Du tog skavle han bakfra? Jeg gjorde det. Og... <laughs> nei. Du købber da? Nei, jeg, jeg, jeg, jeg vet ikke mestrepratisk. Jeg vet ikke om det, men... Uh... Ja, vi gjør det. Ja, nei, vi... Uh... Han liker litt... Uh... Ja, han er jo... Når du ser han på TV, så tenker jeg at han har en... Sex, liksom. Jeg tenker ikke at han... Ja, jeg var jo veldig øde på henne. Okej. Okej, jag vet inte vad jag ska gå som på det rätt för och rätt för och ja. Tormo då vi det som altså, uh, med att detta det detta har varit en när har varit en väldigt intressant samtal med doktor JK Skåsträd JP Albert, uh, og jeg vil ja. gjerne ha deg tilbake igjen til en ny episode hvis det går på et senere anledning. Ja, det skal jeg det. Jeg kommer gjerne tilbake. Det er ikke som sånn at du... <laughs> Hva er du holder på med? Hæ? Jeg Jag har der. Oi, det er... Hvorfor... Der kom eh, Der kom J.P. fram Dette var i behaget Hæ? Dette var i behaget Nå er ah, jeg bare skal gå Jeg føler meg ikke Jeg har ja, et hotellrommet Jeg på her i byen så... Takk for meg Jamel! Hva er det som skjer her for noe? No. <coughs> jag uh, kan ta hela <laughs> det då. Uh, <laughs> det skedde ett kan jag inte vet vad jag känner. Tog en löpetur. Höjden är ganska. Det skedde något. Jag har följt fölor det ett. Jag vet inte vad det är. Jag försöker få tag i mig det här också. Det tycker jag men då så är det om det som sker där akurat nu. Vi måste klippa lite detta här det skedde när någon menstude hade. För alla. Jag vet inte vad det är så. Är förmalet skit. Som kan vi bara tänka på att avsluta episoden för visst ja, jag kommer hem och fått ta en dusch och starta på nitt och fördöja Okej. Men øh, vi kan ju jo tenke Nå sa jeg vel på radio På radio? Har du gitt opp til det der, man skriver i bort på... og filmatiserer? <laughs> nå sa jeg vel på podcasten At jeg ville ha Albert tilbake Men det tror jeg vi må diskutere lite I redaksjonen senere Ja, det er ikke Du kan høre på vi må ha med et møte på alle ja, sammen, okay. tror jeg, og snakke ja. om dette her. Um, ja, men det er bare after, da. Hvis ikke du har noe du har lyst til å gjøre. Nei, ikke noe okay. uh, Andersen, Ta gjerne kontakt. H.C.'s lisensparty på Twitter. Jeg tror han Peds. Et T og TN. Altså understreket mellom T-erne. Vi kommer sterkt tilbake um, Ja, lys Jeg må med Jeg må få helsestasjon jeg. Ok Lys og kjærlighet Ja, lys ja kjærlighet uh, Lys og kjærlighet Lys